Arena lui Cătălin Tolontan la Europa FM Din seria, cum se raportează statul român la cetățenii săi, la cei mai tineri dintre cetățenii săi, după doi ani și jumătate de când scrisese în faptul că trei copii de la Spitalul Județean din Suceava au murit între, la, după 24 de ore, unul dintre ei, după 10 zile, ceilalți doi. Asta s-a petrecut în Februarie 2016, două cazuri și în august 2016 de al trei la caz. Deci după ce aceste lucruri s-au întâmplat, copiii fiind infectați copii oceanic și am publicat rezultatele analizilor atunci... în da, da, da. Păi ca să fie clar pentru toți oamenii care ascultă acum Europa FM, ori de câte ori vi se spune că de fapt ați venit cu germenul de acasă și v-ați infectat cu bacteria de acasă, să știți că niciodată acasă la noi nu există bacteriile rezistente la antibiotice în măsura care, în care există în spitale. Mm -hmm. De-al lucrul ăsta se vede foarte ușor la analizele care se fac... Uh, de către spital sau de către directele uh, de specialitate, cele uhum. de sănătate publică. Uhum. Acum, la doi ani și jumătate după cei trei copii au murit, ei erau cetățenii români, apucase să fie cetățenii români, fiecare dintre ei, Procuratura a răspuns oficial ziarul Libertatea Astăzi că nu că a deschis dostarul, că a sezizat că e posibil să fie aceeași cauză, se referă evident la Fioceanic, la Inspecția Nazocomială, uhum. dar că, atenție, nu a făcut niciun fel de investigație medico-legală. Uh -huh. Investigația medico-legală nu a explicat și de ce. Uh -huh. Este doar, vă citez răspunsul de care le-am primit și noi, vă, vă ofer doar. faptele. Bun, uh, aș încheia aici povestea asta pentru că ea uh, va continua. Uh -huh. E important ca acest caz să rămână în atenția publică. Vorbim despre trei copii care abia născuți au murit infectați de același Germene. Deci, practic, și în azi, țara asta, azi... când te naști, e, trăiești câte zile ai. E fatalitate. Asta e, Da. Dacă pentru ai copiii te... aceștia, unii au avut 48 de ori, Până, puțin, după, puțin peste 24 de ore, ceilalți, 10 zile. Da. Bine, mulțumesc. Da. Fiecarea de naștere era, era trecut în numele său și calitatea de cetățean, de cetățean român. O să reveniți cu întrebări la parchet? De ce nu? Bineînțeles, dar nu, nu numai că revenim cu uh, întrebări, nu lăsăm cazul așa. Dar aș vrea foarte scurt să spun următorul lucru, Care să nu lăsăm vlad uh, uh, elefantul în încăpere. Noi doi am avut săptămâna trecută o dispută bazată pe uh, Pornind de la uh, articolul din Libertatea Despre copilul în fiat al uh, premierului Viorica Dăncilă da. Și după uh, ce a publicat articolul Viorica Dăncilă a apărut într-un exercițiu de autovictimizare La Antena 3 Și după aceea tu ai postat ceva pe Facebook Și te las pe tine să rezum Ca să nu, uh, te, să nu rezum eu eronat ceea ce ai scris tu acolo Te rog Sincer, nici nu mai ții minte ce am postat am zis că... S nu, serios, mi s-a părut da, că toate da, Ai postat poveste... de genul... Uh, ai ai postat că spus, iată, această apariție în care s-a autovictimizat uh, chiar imediat după emisiune și, într-adevăr, a fost autovictimizare da. și ai, ai pus asta pe seama unei... unei uh, combinații, unei conspirații, unei uh, pasări a mingii de la, dinspre libertate, apasă pe către Viorica către Dencilă, care culmea că amenința că ne dăm judecate și chiar eram am așteptat să facă asta. Da, eu uh, n-am spus, da. spus că... Um, eu n-am spus că... Eu n-am spus că tu sau libertatea ați fi parte în uh, această lucrătură. Personal, eu cred că ați fost folosiți în povestea asta. Asta este părerea da. mea. Și am scris un articol pe blog în care am explicat de ce nu cred în acest subiect, pentru că nu simt care e interesul public justificat în uh, povestea respectivă. De aceea, eu cred că a fost... mie mi s-a părut că a fost o lucrătură privind-o pe doamna Dăncilă uh, cum rostea un text învățat acolo. Adică era chiar un text învățat cu cuvinte care nu fac parte din vocabularul însei. Da, mă rog. Da. Fără discuție, ai dreptate, fără discuție. Ce vreau eu să... Să, să, să le spun oamenilor care ascultă Europa FM în această dimineață și care au ascultat în ultimii ani în această rubrică și pe voi, dintotdeauna, ca să zic așa, că încă de la înființarea acestei rubrici, de când am fost invitat la Europa FM, angajamentul meu pentru oameni și a fost clar și declarat de la început și asumat și de Europa FM care nici nu mi-a cerut niciodată să vadă ceea ce spun și nici nu m-a condiționat în niciun fel niciodată, a fost acesta. Să ieșim împreună din bulă. Să nu rămânem împreună doar pentru că uh, noi credem ceva, același lucru, în legătură cu o anumită teme. Nu, din Trebuie Să venim acolo. cu faptele, să ne contrazicem, pentru că numai așa putem învăța și progresa oricare dintre noi. Uhum. Și contrazicele mele, care sunt frecvente de-al mele și ale lui Vlad, uh, nu sunt făcute pe ideea cine câștigă, uhum. Vlad sau eu. Nu, sunt făcute pe o singură idee, să câștige publicul. Prin da. informațiile pe care le avem și prin argumentele pe care încercăm să le, să le aducem în fața, în fața publicului. Da, e foarte bine că ai precizat asta. Cătălin vine aici ca de altfel toți invitații care intră în studiourile Europa FM sau care intră în direct, prin telefon sau oricum altfel. Oamenii spun ce consideră ei. Niciodată nu există niciun fel de condiționare. Europa FM nu întreabă ce urmează să se spună. Nu există genul ăsta de condiționare. Fiecare e liber să spună ce gândește și se, își asumă lucrurile astea în această idee ca acest radio să fie o platformă pentru exprimarea de idei diverse. În aceste exact. condiții, exact. în mod evident, apar și diferențe de idei sau de abordare și este de bine, aici... Ele trebuie să încurajate și sunt încurajate, nu doar că le permitem. Da. Oricine se gândește că cineva e tolerat cu o poziție diferită de asta, să se gândească că din potriva aceste poziții trebuie să încurajate, Ele trebuie că. cultivate pentru că încă o dată, numai așa, reușim să ieșim din propria bulă unde unii sunt răi și noi suntem întotdeauna buni. Și aș încheia spunând următorul lucru. oamenii care se gândesc că libertatea este cumva Face parte dintr-un dintr complot Să-și aduc aminte Mihai Gâdea ne-a acuzat la acea emisiune Că este un trus Viorica Dăncil a spus că amintea cu cizmele ca a trus în, în, în, în, în familia Și în sufletul ei Acum trei luni de zile La jumătatea lunii septembrie Libertatea a refuzat Două milioane de euro Pe care Trustul Ringe câștigase prin licitație Ca să facă o revistă a primăriei sectorului 1 Condusă de primarul PSD Dorache. Și pentru că redacția A mers către conducerea Trustului Și a spus Am fi suspectați de partizanat Și e bine ca Trustul Ringe să renunțe la acest contract Trustul a renunțat la acest contract Și a denunțat contractul încă înainte Ca el să fie să fie de și cum se câștiga prin licitație publică. Astăzi. Eu nu știam asta. E o informație în premier acum? Nu, nu, nu. E o informație dacă oameni caută pe Google, Google Ringgie, Revistă, Primăria nu, 1, adică o să vadă că surse fi... diferite. Hot News, pagina de media, așa mai departe. Nu, nu, nu. faptul acum că a fost refuz... Faptul că Ringhi a refuzat contractul, asta întreb că nu. Da, da, da bineînțeles. Bineînțeles. Okay. Încă o bine. Se intre pe hotmint sau pe pagina de media sau pe alte surse independente și vor găsi această știre și declarație din momentul respectiv. În regulă. Bine, Cătălin, păi îți mulțumim foarte mult și te așteptăm și săptămâna viitoare. Poate de data asta te prindem chiar și în Eu astfel. mulțumesc. O zi bună. Numai bine, Cătălin Tolontan a fost cu noi. Deșteptarea la EU